Torej, povedala bom oziroma govorila bom o vprašanjih, ki jih učitelji zastavljajo med samim poukom in njihovi povezanosti za filozofijo. Značilno sodobne šole oziroma današnje šole je neko nizanje verbalnih učnih vsebin, nekega pomnjenja in pogosto celo brez razumevanja. Se pravi, učenci so deležni nekih informacij, ki jih pogosto niti ne razumejo, ne vejo točno, kaj se učijo in tako spoznavanje, tako sprejemanje informacije seveda kratkoročno. S tem učenci omejujejo svojo spoznavno nedoločnost, svojo izmožnost učenja. Uh, in se premalo učijo za razumevanje svojega znanja. Tako niso sposobni povezovati informacije med seboj, jih uporabljati v novih situacijah in na koncu koncevnici uh, se samo izobraževati in delovati v temu, kar so pridobili. Uh, to, če lahko temu rečemo stanje, posljep, še bolj poslabšuje učitelji z svojim neustreznim zastavljanjem vprašanj. Ta dejavnost, zastavljanje vprašanja je izjemnega pomena, zato ker učitelju, lahko rečemo tudi profesionalni spraševalec, se nedan postavi po raziskavah, kot kaže raziskave, tudi 300 do 400 vprašanj, kar je zelo veliko. Premalo krat pa razmišlja o tem, kakšno so ta vprašanja in kakšen namen želi doseči za vprašanje, ki jih zastavlja. Oblika vprašanj, ki jih učitelj uporablja, tako oblikuje nekakor otrokov prostor za učenje. Če učitelj uporablja zaprta vprašanja, če zelo vodi pogovor, potem učenci dajo kratke in odgovore, se pravi, samo prebrskajo po spominu in podajo odgovor. Če pa učitelj spodbuja Od, od, če postavljajo odprte vprašanja uh, in jih primerno, post, primerno poviša zahtevnost vprašanja, potem morajo učenci uh, prebrskati po svojem spomenu, povezati informacije, ki jih imajo in tako oblikujo odgovore uh, z lastnim znanjem in z lastnimi besedami. Take odgovori so bolj bogati in taka vrsta spraševanja in učenja uh, tudi spodbuja raz, razvoj miselne aktivnosti učenca, in tudi poglablja razumevanje naučenega. Uh, zdaj povezava za filozofijo in vprašanje. Če se vrnemo na sam začetek, je filozofija na nek način svojo zgodovino začela za zastavljanje vprašanj. Uh, ljudje smo se zaradi same radovednosti začeli spraševati vsem, kar nas obdaja in si postavljati različna vprašanja. Uh, konkretno za filozofijo za otroke, So vprašanja povezana tako, da pri filozofiji za otroke ni nekih jasno določenih ciljev, ki naj bi jih učenci usvojili v točno določenem času, zato bi se lahko učitelji tam na nek način preizkušali v zastavljanju v vprašanj in v učinkih oziroma odgovorih, ki jih pridobijo od učencev nazaj. Če vprašamo učitelje, se nekako strinja, da je poglavitna težava danes, da imajo preveč informacij, ki jih morajo podati učencem in premalo časa za to. to. Tu vidimo prednost filozofije za otroke, ker je tam drugače. V učeno črtu je en delček namenjen konkretno vprašanjem in sicer nam pove, zakaj učitelji sploh ne bi postavljali vprašanje pri polku, in sicer pravi tako učence navajamo na samostojno razmišljanje, učence spodbujamo k izražanju lastnih mnenj preko vprašanj se učenci učijo in učitelj vodi pouk s postavljanjem tako da nauči učence postavljati vprašanje, se pravi smo jim vzor. Če vprašamo sodobne filozofe, kaj je glavni glavni Glavni pomen filozofije veliko krat zasledimo, da je ravno sposobnost kritičnega mišljenja oziroma filozofskega razmišljanja, ki vključuje kritično mišljenje, odprt pogled na svet in samostojno mišljenje in tukaj se to povezuje z večino zgore omenjenih ciljev. Se pravi, učina črt, navaja podobno kot filozofsko razmišljanje. Zdaj tukaj se sprašujemo, kje je most med uh, filozofijo za otroke in poučevanjem v razredu. Uh, to naj bi bil sokratski dialog, oziroma sokratski način vodenja pogovora, katerega poznamo več vrst. Uh, pri pouku pa naj bi uporabili uh, sokratski dialog kot splošno pedagoško metodo. Uh, ta poudarja udarja pomembno spreševanja in različne vrste oziroma oblike spraševanja, Uh, in z njim se označuje vsako spraševanje učitelja, ki postavlja otprto vprašanja in učence, na, uh, učence spodbuja k razmisleku. Uh, če se osredotočimo na pogovor, uh, je nek najpreprostejši model uh, poučevanja, saj je tesno povezan z govorno komunikacijo, ta je pa pomena pri pouku, Uh, rečemo da je pogovor ekonomičen način prenosa znanja, saj se učenec znajde v neki problemski situaciji, iz katere ne zna sam najti rešitve, uh, ta problemska situacija je neznanje in potem se po znanje obrneh tistemu, ki je odgovor pozna, to je učitelj. Uh, to je prednost človekovega učenja, ker se ne, ni se nam treba učiti na lastnih izkušnjah, ampak znanje preuzememo od drugega. Filozofija filozofijo oziroma vsaj Sokratesa Tukaj ne bistrinjo, oziroma gleda na to nekoliko drugače, saj meni, da znanja ni mogoče ucepiti drugemu v glavo, ampak mora vsak sam z lastnim razmišljanjem, z vlastnim dejavnostjo priti do spoznanj. To prikaže tudi Platon v zapisu, v prispodobi v otliniko, zapiše, da moramo učence oziroma tiste, ki jih učimo, naučiti loviti ribe, ne pa da jim ponudimo ribe. V šoli potekajo, v, zaznamo vse vrste pogovorov, ki jih zaznamo tudi v vsak danjem življenju, saj so odnosi v šoli tesnejši kot le formalni in se tako učitelji in učenci o marsičem pogovarjajo. Vseeno pa je glavni cilj prenos znanja, tako da naj bi, bilo sred, naj bi bila srednja vrsta pogovora učni pogovor, katera cilj je prenos znanja. Tudi uh, pogovorni metodi uradno, tudi oziroma grško, rečemo, erotematska, rečemo erotematska metoda in erotema grško je vprašanje, torej glavni sestavini učnega pogovora sta vprašanje in odgovor. Tukaj je pomembno, da je tudi komunikacija dvosmerna, se pravi sodelovali najbi učitelji in učenci, uh, žal pa raziskave kažejo drugače, po povprečno učitelj postavi čez 50 vprašanj, medtem ko učenec 2 do 3 na šolsko uro. Se pravi, ta komunikacija ni ravno tako, kot teorija pravi, da bi mogla biti. Uh, v učnem pogovoru, ko učitelji uporabljajo sokratsko metodo, se zna zgoditi, da jo ti uporabljajo tudi neustrezno. Se pravi, Tudi pri uporabi sokratske metode lahko učitelj preveč vodi in preveč omejuje razmišljanje učencev in jim ne pusti prostora za razmislek. No, če se pogledamo še klasifikacijo vprašanj, vprašanj poznamo neskončno in določeni avtori so poskušali vprašanje razdeliti v neke skupine po njim skupnim lastnostim. Uh, po navadi uh, gre za kombinacijo različnih kriterijev, veliko krat pa se uporabljajo uh, naslednji, metodični, se pravi uh, uh, etapa učnega procesa, v katerem se po, uh, pojavlja vprašanje, namen vprašanja in podobno, formalno oblikovni, uh, Oblika vprašanja, jezikovna pravilnost in zadnji je, uh, kriterij, ki vključuje potencijal za miselno aktivacijo učenca, to je pa ta, ki smo ga v predkodnih minutah največkrat omenjali. Čisto, da dobite predstavo, kako so si uh, jih je zelo veliko, to so samo nekateri, kako so si med seboj različni in kako včasih niti nimajo nekih skupnih točk, Obstaja več avtorjev, ki različno glede na svoje potrebe razvrstijo vprašanja, naprimer Richard lokar določita proceduralna, to so na primer, ali ste končali domačo nalogo ali so, ali imate vse potrebščine, od vsebinskih, ki so nanašajo konkretno na pouk konvergentna, ki so Poži je usmerjena, naprimer samo krajše odgovore, divergentna vsebuje oziroma zahteva širše odgovore, naprimer šilih loči prisna vprašanja, ko učitelja nekaj zarez zanima, naprej na naprimer v testu, na videzna, ki nastane v kakšni situaciji, ko sploh vprašanje ni namen in sugestivna, ki že vnaprej določa določe odgovor oziroma ga polagajo učencu v usta. In še veliko drugih. No nekakor najosnovnejša delitev je delitev na odprta in zaprta vprašanja, pri čemer pri, odprtih, pri zaprtih vprašanjih učitelj zahteva točno določen odgovor in ne sprejema drugih možnosti. Pri odprtih vprašanjih pa naj bi teh možnosti bilo več in bi imel učenec večjo možnost, da avtonomno oblikuje odgovor delitvi se nekako sklada tudi delitev na vprašanje niže in vprašanja više spoznavne ravni. Uh, vprašanjem niže spoznavne ravni je skupno to, da so usmerjene le na niže miselne in psihične procese in so predvsem na spomin, no, in učenic se more pravilnega odgovora le spomniti, ne potrebno po sebi razmišljati, da bi ga oblikoval. Uh, pod ta V to skupino spadajo sugestivna, zavajujoča, fiktivna, alternativna in dodatne in organizacijska vprašanja. Čisto za primer že glede na ta vprašanja, vidimo, da so to neka vprašanja na nižji ravni. Pri alternativnih imamo na primer samo dve doda, dva domožna odgovora, učeneci samo izbere, ne razmišlja. Pri sugestivnih, kot smo že omenili, je odgovor že na pol podan. Zavajujoča pogosto vse kakšen napačen podatek, organizacijska se nanaša na sam pouk in podobno. Potem pa imamo na drugi strani vprašanja više spoznavne ravni, ki so usmerjene na više mentalne procese, Podpira razvoj logičnega mišljenja in sklepanja in usmerjajo tudi k ustvarjalnemu mišljenju. Za ta vprašanja je značilno, da učenci morajo odgovore sami oblikovati, in uh, oblikujejo iz vlastnim razmišljanjem. Naučitelje zelo pogosto že poznajo delitev uh, oziroma blumovo taksonomijo, delitev vprašanj v Blumu in vprašanja niže in više spoznavne ravni bi lahko na nek način upeli v tole, v Blumova taksonomijo, pričemer je uh, spadajo vsa omenjena vprašanja v šele v prvo fazo, oziroma v prvo stopnje poznavanja In teh je pri največ, medtem ko vsa ostala vprašanja spadajo pod vprašanja više spoznavne ravni. No, obstajajo različne strategije spraševanja, pri polku namreč ni pomembno samo, ali smo postavili vprašanje više spoznavne ravni in zdaj bi, naj bi zaradi tega bilo spraševanje uspešno, ni tako. Vsako vprašanje moramo pretehtati, zakaj in kdaj ga postavljamo in razmisliti o njegovem namenu v tem trenutku, zato ima vsak učitelj svojo strategijo spraševanja da to je nekaj splošna in tudi sledenje te strategije ne, ne, ne pomeni, da bo spraševanje uspešno in da bo učitelj priklical uh, više mentalne procese. Uh, torej, učitelj najprej postavi vprašanje, namenjeno je celotnemu razredu, uh, počaka, da učenci razmislijo pozove enega učenca in pri tem je pozoren, da vsakič drugega uh, poklicanemu učencu uh, omogoči čas, da razmisli, mu prisluhne pozorno, izkaže zanimanje za njegov odgovor in na koncu poda neko povratno informacijo. Pri povratni informaciji je pomembno v pri pouku, da so povratne informacije na nek način pozitivne, zato ker se zelo pogosto dogaja, da se učenci potem zapirajo in ne želijo več spraševati, tako da tudi če je kritika negativna, se jo da spremeniti v pozitivno in nekako to povedati na tak način, da bo Učen, da bomo obdržali učenca. Naslednja država, ki se pojavlja, je, je učitelji očakalni čas. Raziskave kaže, da je to okrog ene sekunde, kar je zelo, zelo malo. Če bi ta čas podaljšali na tri sekunde, bi dobili, zelo, bi dobili pozitivne učinke, povečal bi se prispevek počasnejših učencev, odgovori bi bili bogatejši, pogoste bi se oglašali učenci, Uh, in podobno. Potem so tu še naslednje napake, ki jih dela učitelji, zelo pogosto uh, kličejo vedno ene iste učence, uh, postavljajo preveč vprašanj, ko vprašanja vprašanje, se pravi, ko so v zadregi ko ne dobijo odgovora, postavljajo znova, vedno nova vprašanja. Uh, seveda se prepogosto omejuje na vprašanja niže spoznavne ravni. Uh, nepravilno form formulirajo vprašanja in podobno. No in še zadnja stvar, ki se jo sprašujem, ali naj se učitelj vnaprej pripravi na spraševanje, glede na to, da mora razmišljati o vseh teh vidikih. Uh, teorija pravi, da naj bi učitelj do neke mere bil pripravljen, da bi sledil temu, kar želi doseči, ampak v vsakem primeru mora biti dovzeten za odgovore učencev, vsaj pogovor je nekakor živ in učitelj se mora odzivati in postavljati novo vprašanje glede na uh, odgovore učencev. No in če nekako uh, povzamem vse skupaj, uh, učitelji bi lahko s pomočjo filozofskega načina spraševanja uh, učencem namesto zgolj golih informacij in informativnega znanja ponudili Več od tega, in bi se učenci naučili takomu, mu rečemo filozofskega načina razmišljanja, kar uključuje kritično mišljenje, samostojno mišljenje, odprt pogled na svet, kar bi za njega imelo več pozitivnih učinkov, kot včasih letista informacija, ki jo pridobil v šoli in pogosto tudi ih malo pozabi. Hvala. ravno slovenim v klju, glede tega, da to tudi drugačne, da ljudje znovneva, da se pošujejo in moče vzrok tega, ravno z tem, da a, v Sloveniji v prašovskim sistemu neko ne obstaja neki, ne dačem poziv z vsem vprašanju, da se, se, se pošujejo. Ja, glede na to, da izhajam iz razrednega pouka, se bom zdaj odsredo došla na otroke. Uh, pri otrocih je definitivno tako, da uh, so omejeni z uh, nekimi ocenami z tekmovalnostjo in v bistvu glavni cilj je, kako dosežiti to, to, kar imajo za dosežiti in enostavno sledijo učitelju učitelju, ne vem kako ne vam povem se, prilaga, odgovor za njih je pravilen, če je za učitelja sprejemljiv in se prepustijo temu, razmišljajo že vnaprej, kaj bi učitelj želel slišati ne razmišljajo o tem, kaj je pravilen odgovor in sploh ni neke pobude, da bi oni dodatno spraševali ni, uh, ni tiste... Uh, ni sredovedni, no, jih ne zanima. Že preti koncu vrca se to nekakor začne na vzdolj. Jaz, uh, jaz sem z osemletniki pripravila magistersko, smo se pogovarjali o času, kaj je čas in tako. In ko sem izbrala tukaj pravno in sem rekla, kaj bomo delali so sobitko vsi tvrdi, ne. In pa pa rekla, vrti ni nekaj prvi in odgovora, to ne, ne bo niko oceno, ne. In potem pa so tisto slišali, da to ni nekaj, kar bomo ves predeljalo v smislu nekega testa, pa so si podahani in prosto se pa lahko pogovarjali naprej eno. Vse se je pa delal svoji prav začet počistok trdi, zdem kaj lahko povedali, da je však vsega. Zvojimo se, da pač mi je však. Ja. A, Pred predvsem to. Recimo ameriška kultura. ne, Recimo, vrežno si bomo in poznamo. V ameriški kulturi so vprašanja, enkak, in kako bitimo rekli, spravo status na simboli, ki je sprašuje, nekak je rodoviren, s tem v domačnih tudi status, ki je predvršeno. Pri nas je vrvno obratno. Da, da, da so, pa njih ne moti to, da sprašujejo reumnost. Tudi v njeni, da to zanimivo, da je nov tak se sporočamo, ker Pri nas mora tiho. je smo tiho, kot da bi kaj narobe povedali. je zero letu oziroma, dače še je na naše zgodovine in preključnosti da ali v ne to, ne? tega nič, ne šola hrani, Jaz ne Posloševala, da ne so, kot so um, učitelji v šoli, izpodbujala, da so vse nekoristne, kot Mislim, da obstajajo načini, da torej, če tudi uh, in trajajo, torej še dodatno, da do na pr. si še več, neče se zdi, Da nam je za iziskovanje, sprašovanje, da se da je da se danes nečemu pa k poučevanju ali pa delo v resnici, ali pa samo Mene zanima, predvsem, kako. Kaj storiti, da se učitelji ne bojo počutili pod pritiskom časovnim in, in, in količino informacij, da bi potem bolj sproščeno, ker enostavno, ko vprašamo učitelje, nimam časa, rečejo, da bi ponujali otrokom, da bi je, izražili svoje mnenja. Tisti odgovori iz učnega načrta morajo podati in to se konča. Ja, mislim, da se zdi, jaz da je čez celo šolski sistemno, v osnovno šole, to fakultete, da je nekako standarden način predavanja, je četak, da, da profesor, v profesor, v profesor, v profesor, v profesor, v profesor, v profesor, v profesor, v profesor, in ko vej, ko ve, da se na koncu spomnim, mogoče vprašanje. Aha, dokečno vprašanje, aha, ok, nobej, da nas je nas Ste razumeli. In da to ni, pač, Zato torej, je zdi tako ovem, da tudi če imaš zelo specifične informacije, ki jih lahko daš, ni tako težko zastaviti, tako v šartu, pač v bliki. ne glede na to, kako so stari, ne glede na to, kakšen je njihov splošno profil zdanja. Pa če se lahko pa pa v vprašanj, na katero je odgovor, da se izliše problem, potem odpovedavaš, kar pač moraš se odpovedavati in potem na koncu pa ko tudi ljudje veliko bolj. In ne, ne, ne, ne, ne, to se že na začetku, pač ne, ne, Sedeset, ne, ne, mislim, da bolj naučen, da pač poveje in ga ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Zdaj ja, se, se zgoditi v razredu, da učan je to tisti občutek, da učitelja niti ne zanima, kaj bo povedal nazaj. No, zato je ta povratna informacija tudi pomembna. Se ne počutijo, niti ne sprejete, ampak da je njihovo mnenje pomembno, da šteje, da je vredno. Na tak način. Meni, da se glede razrediti, ki smo poti biti spetni, ki se pogovarjajo Pamete. in so navajali, da več in potem, da se, starši, in so se če je in do tega, da druga, in potem do tega, ampak pes, pa ne zna vrt, oni ne znajo gledati, so rekli, da so, ker imajo izkušnje, Nekaj punčka rekla za to, ko so mu občala kako lahko vemo, da je prekčovski otrok pameten, če ne zna brd, je bil odgovor, če oboga naprlo besedo. In to me je skreno šokiralo, ker to bi definicija za psa. <gled> je, je, je ki a ne, se dejansko vprašaš, kaj je to otrok, nekaj slišnji, ne, je, je že del nagotovisel tega, Ja, to in mi dajemo. To so tiste nek, neke vrednote, ki naj bi oni sprejeli za prečolskega otroka, da je priden, za šolskega se pa v šoli potem nauči, da usvajata znanja in da, da ja, ja, te poslušen. se še posebej držimo. Ja, tudi Aha, to je nekaj. da to, če da vse to, če mi govorimo, da vse to, in se vse to, če mi govorimo, to, če mi govorimo, da se to, če Tako je samo iz tebe. Na terenu se prebija, kar moramo o neki zadevi razmišljati, kako bomo prišli, kako bomo prišli, kako bomo rekli. Zahteva veliko energije, včasih tudi na enostavno, pa smo le in tega ne bi. Mhm. Zagotovo. Ampak mislim, da če bi učitevi na začetku vključili nekaj energije v to, bi snov se ponavljala. Niti eno leto ni isto, ker so otroci drugačni, ampak nekakor, ko usvojiš ta način spraševanja, enostavno preklopiš na drug način, da potem, ko ima to v sebi, da bi vseeno eni učinki bli, no? čeprav je zahtevno. Mislim, da so ravno otroci tisti, ki najprej sprašujejo jih Je, značilno je, da jih v začetku te mi zatremo.